Máté evangéliumában vagyunk, és ölelésről volt szó és az imában. Akkor kezdjük egy öleléssel abban az értelemben, hogy egy példát szeretnék elmondani. 1859 és 1860 között létezett egy olyan férfi, akit úgy hívtak, hogy Charles Blandon. És ez nagyon érdekes fickó volt, mert a Niagara vízesés fölött amerikai és a kanadai határnál kihúzott egy 3700 vagy 375 méter hosszú kötelet. Ez a kötél kb. 8, 8 centi vastag volt, és 13 méter mély. És azt gondolta, hogy meghívja az embereket, és azt mondja, hogy figyeljetek meg, én át tudok rajta menni. És kimentek az emberek, megnézték, és átmentek ezen a kötélen, és átment ez a fickó. Aztán később, hogy izgalmasabb legyen a dolog, akkor fogott egy, egy talicskát, és úgy ment végig, hogy talicskát is végtolta. és aztán a nézők közül Hívott föl valakit, hogy üljön be a talicskába, és végig toljuk a, a talicskával azt a jelentkezőt, aki beül ebbe. És aztán, hogy fokozzuk a élményeket, az ölébe vette, a hátára vette, és az van szó, hogy mindaddig, amíg csak kívülállóként megyek el megnézni egy nagy eseményt, és látjuk azt, hogy nagy attrakció következik, de mikor úgy vagyok részese a dolognak, hogy, hogy én is veszélyeztetve vagyok, vagy egy nagyon nehéz helyzetbe kerülök, de ott van, aki engem átölel, és abba bízok, hogy át fog vinni egy ilyen mély öleléssel, és ez a kis Kis gyerek, akit átvitt így a ez nem más volt, mint az a kisfiú, a gyereke. És megkérdezték a végén tőle, hogy hogy mert tud ezt vállalni, hogy az apukád mi van, ha leesik, és akkor mindketten meghaltok. És azt mondta, hogy én bíztam végig az én apukámba. Csak így a ölelésre jutott eszembe, hogy ha közel vagyunk, szorosan vagyunk Jézushoz, akkor bármilyen nehézség is jöhet, és bízunk benne, akkor, akkor nincsenek nagy akadályok. És ma, hogy mondtam is, Máté Evangéliumában vagyunk, három ilyen fickóról fogunk tanulni, vagy átnézni az ő életüknek egy bizonyos szakaszát, amikor ők ilyen nagyon-nagyon szoros egységben voltak Jézussal, ezt a példázatot, vagy ezt a történetet, amit most el fogunk olvasni, nagyon gyakran egyházi ünnepek után, vagy a legvégén, vagy a Vajtai konferencia előtt szokták reklámszövegnek felolvasni, a Megdicsülés hegyén. Ha most itt vége lesz mindennek, ti visszamentek majd a völgybe, ott jönnek a nehézségek. Ez a szokásos, szokásos sztori. Én magam is így indultam neki, amikor elkezdtem, hogy mit lehet ebből még kihozni, mi az, ami, ami még adhat számomra, és adhat itt nektek, akik itt ültök, mert már ezt annyiszor olvastuk, már ezt annyiszor hallottuk tanításban, hogy igen, a hegy, amelyen Jézus ott összejött a tanítványokkal, és majd Péter mondja, hogy építsünk sátrat, és aztán lemennek, és akkor jönnek a nehézségek. Ennyi bevezető után azt gondolom, hogy, hogy ha úgy áll a szívünk, mint ahogy az előbbennek a kisfiúnak, hogy ha közel vagyok a atyához, biztonságban vagyok, és kaphatok tőle, és ha mi így ülünk itt, hogy ma amit Isten akar szólni, azt el, és el akarja végezni a szívünkbe, és mi erre fogadó fogadóképeznek vagyunk, akkor azt gondolom, hogy gazdag tudunk ma hazamenni. Máté 17 első versét olvasom. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét János, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Tehát egy pillanatra már is megállunk. Máté és Márk evangéliumában ez a hat nap múlva stimmel, egyedül Lukács evangéliumában látunk erre vonatkozólag egy másik számadatot. Úgy emlékszem, hogy ott nyolc napot ír. Mi a különbség, mi lehet az oka ennek a, az eltalódásnak? Nyilvánvaló nem az, hogy az egyik jót írt, a másik meg csak megközelítőleg, hanem az, hogy Lukács római időszámítás szerint hozzávette a résznapokat, amely indokoltá teszi, hogy így két nappal többet írt Lukács. Tehát a roma időszámítás szerinti résznapokat vette, és emiatt lett neki nyolc nap. És az hogy, az, hogy fölvitte őket egy magas hegyre, az nagyon érdekes dolog, hisz a 5 Mózes 11-11-ben olvashatunk arról, hogy Isten azt mondja, hogy nektek adom ezt a helyet, amely hegyes, völgyes vidék. 5 Mózes 11.11. 11. És természetesen ez egy nagyon-nagyon szép föld, nagyon szép ígéretes hely, amelyet Izrael megkap, és tudni kell azt, hogy akkoriban tulajdonképpen ahhoz, hogy el tudjál jutni egyik helyről a másikra, nem a hegyeket másztad meg, és mentél tovább, hanem igyekeztél a völgyben közlekedni, hogy ne kelljen nagy, nagy küzdelmeket meg, megcsinálni, még a hegyet megmászod. Ilyen értelemben a völgyek voltak azok a közlekedési útvonalak, ahol az emberek jártak, keltek, és, és ilyen értelemben tulajdonképpen egy emberi találkozásnak voltak a helyszínei. De ahogy, ahogy emberi találkozásoknak a helyszíne volt, ez magába foglalta azt is, ahol két-három ember találkozik, ahol két-három ember vagy annál több ember összejön, ott mindig adódnak problémák, nehézségek, ahol én és a feleségem ott vagyunk, ott mindig, mindig vannak dolgok, amin át kell jutnunk a házasságban is, vagy két fiúbarát, vagy két lánybarátnál is ugyanez van, ahol két ember van, ott már mindig adódnak valami nehézségek. És ilyen értelemben valóban a völgy egyfajta nehézséggel bír, hogyha így veszük, ahol emberek találkoznak, és esetleg konfrontálódhatnak. Kétféle, kétféle út volt, az egyik a Via Maris, amely tenger mellett ment, és a másik pedig a Királyok útja, ez kb. 6000 kilométert jelent a völgyben, és ez a két útvonal, amely északtól délig tartott, csak egyedül Izraelben keresztezi egymást. Ez egy érdekes dolog. De végig a Jezreeli völgyben, a megindó völgyében lesz a, a végállomása. Tehát ezek mind-mind érdekes dolgok. Csak azért mondtam el, hogy, hogy lássuk azt, hogy milyen földrajzi környezetben van, és mit, mit jelent lelki értelemben maga a völgynek a szerepe. A másik érdekessége, ugye arról az a címe, hogy Jézus megdicsőlése és Jézus, ahogy bemutatkozik ebben a példázatban, több helyen látunk még ilyet, hogy az a fajta belső szépséggel, belső sugárzása kifelé megmutatkozik. Igazából kiragyog ki, ki Jézusból az a fajta mennyei tisztaság. Ezt még láthatjuk Pál esetében a Damaszkuszi, Damaszkuszi úton, és láthatjuk János esetében a Patmos szigetén a, a, a jelenések könyvében, amikor hasonlóképpen ez a belső szépség megmutatkozik. Nagyon érdekes dolog az, hogy Jézus szinte többször inkább eltakarja ezt a fajta mennyei ragyogást, hogy, hogy ne ne, ne el az embereket, hanem megnyerje a világot. Elfátyolozza el, el, um, um, ezt az emberek elől. Mi, mi emberek meg úgy jövünk ide a gyülekezetbe, hogy mi meg a bűneinket próbáljuk elfátyolozni. Milyen érdekes, hogy ő az igazi mennyei szépségét takarja el, mi pedig a bűneinket, meg a belső dolgainkat akarjuk eltakarni, amikor találkozunk itt egymással. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes számomra, és nagyon érdekes még az, hogy Péter, Jakab és János a három tanítvány, sokat gondolkodtam ezen, hogy mi az oka annak, hogy pontosan ez a három tanítvány az, akik... Akik fölmennek a hegyre. Mi az oka annak, hogy ez a három tanítvány megy el a Getsemánékértbe? Mi az oka annak, hogy ők egy külön elit csapat, és őket választottak ki Jézus? Én magamnak föltettem ezt a kérdést, hogy csak a elit csapatot viszi el, a többi kilenc, az pedig csak a futottak még kategória a tizenkettőből. És igazából azt látni, hogy az ő szívük az, amely ö, annyira erőteljes vonzalmat érez Jézus felé, hogy ők azok, akik szinte elementális erővel ragaszkodnak Jézushoz. Nem azt mondom, hogy ők azok, akik a, a magatartásuk, vagy a szorgalmuk, vagy a, vagy a elit jó. Ö, precíz dolgaikban, lévőség miatt lehetnek Jézussal, hanem azért, mert az ő szívüknek a szándéka olyan Jézus felé. Csak képzeld el ezt a helyzetet, hogy, hogy milyen érzés lehet ennek a másik kilencnek ez a, ez a dolog, hogy mindig ők, ők, ők azok, akik szorosan ott vannak Jézusnál. Péter, Jakab és János. Még egy nagyon fontos dolog ez ennek a háromnak az életében, amikor, amikor jön, pünkösd, és megtérnek három ezrem, akkor ez a három ember ott áll a gyülekezetben, és lelki gondoz, és tanácsol, és, és önt az emberekbe. Ez a három ember ott van. A Galata levélben olvashatunk róla, talán a Galata 2.9-ben, 2. hogy oszlopként állnak. És ez megdöbbentő számomra, hogy kb. 10 év, már 15 év múlva is ott állnak a gyülekezetben ezek az emberek, és erős oszlopként állnak, és segítik a gyülekezet munkáját nem merültek ki, ott állnak. Egyes felmérések szerint Angliában körülbelül a gyülekezeteknek a, a 80 a 10-15 év múlva teljes egészében kicserélődik. Mind a hallgatóság, mind a vezetőség. Kb. ennyi az, ilyen mértékű fluktuáció van. És ma, ma számolra ez egy óriási kérdés, egy óriási kihívás, hogy, hogy számunkra van-e elkötelezettség számunkra, van-e egyértelmű elhívás arra, hogy egy gyülekezetben, odaszántan, hűségesen tudjak szolgálni, és jöhetnek az ilyetben bármilyen viharok, mint ahogy ezeknek a fiatal férfiaknak is aztán a későbbiekben jönnek majd a viharok, amikor jönnek a keresztény üldözések. Ez a három férfi, Ebből merít, ebből a találkozásból merít. És amikor majd Péter, János és Jakabnak oda teszik azt a kérdést, hogy hát nyugodtan meg lehet tagadni, és akkor megmenekültök. Ha megtagadjátok Jézust, akkor megmenekültök. És az a három férfi közül, ha jól tudom, majd mindegyik, vagy Mártirt halálra halt, Péter, ugye, meghalnak azért, mert nem tagadják meg. Innen merítenek, hogy emlékeznek arra, hogy ki Jézus. Emlékeznek arra, hogy a mennyei szépség, az a mennyei világosság, amikor ott ragyogott, meglátták igazából Jézus. Meglátták azt, hogy a mennyből tekintve Jézus kicsoda. És betekintést nyerhettek abba a mennyei szépségbe, amely akkor ott ragyogott számukra. És ebből merítve mentek végig az életem. És amikor jött a, jött a pünkösd, és jött a nehézség, mindig-mindig ott álltak. Mi hogy állunk ehhez a kérdéshez? Na, jönnek a gyülekezetben nehézségek, vannak a gyülekezetnek virágkora, amikor tele van a nézősereg, és nagyon sok gyülekezeti tag jön el, és sok program van. És vannak ilyen vasárnapok is, amikor több a vendég, mint amikor mi leülünk egymással szembe beszélgetni. És akkor azt gondolhatod, hú, hát ez már bizony, ez már a mély pont. És akkor mi erre a pontra savanyúan nézünk, vagy erre a pont, ezen a ponton is azt látjuk, hogy Isten mit üzen számomra, kihez kell oda mennem, ki az, akit bátorítanom kell, ki az, akért imádkoznom kell. Mert ha így állsz itt, vagy ilyen szívvel vagy itt, akkor hasonlóképpen Péterékhez jó, jó szívvel tudsz itt állni. Menjünk tovább. És szemük láttára elváltozott a lett, mint a nap ruhája, pedig fehér ragyagott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Lukács evangélium azt is elárulja, hogy ezen a, ezen a helyen, amikor fölmentek a hegyre, elképzelhető, hogy elludtak, És amikor felébrednek az álmokból, akkor látnak egy picit abból a mennyei képből, amikor Mózes és Illés ott van, és beszélgettek Jézussal. Nem tudjuk, hogy miről beszélgetnek, nem tudjuk, hogy mi a beszélgetésüknek a központi témája, Biblia a tudósok azt mondják, ugye, hogy maga Mózes és Illésnek a megjelenése az mindenképpen egy nagyon érdekes kép abba az értelemben, hogy Mózes képviseli ebben a képben, Izrael történetében a törvényt, és Illés pedig a profétákat. És ennek a két karakternek a megjelenése és az ott beszélgetése... Péter számára tulajdonképpen egy, egy kép arra vonatkozólag, hogy, hogy ők voltak az igazi nagyok, ők voltak a, a zsidó kultúrában tulajdonképpen a, a, a top kategóriás hívők, és hát még itt van Jézus is, és akkor tulajdonképpen, hát ha ők a top kategóriások, akkor... Nekik készítünk sátrat, mert hát hasonlóképpen már látszik, hogy ez a Jézus ember itt e, hasonlóképpen gyógyít, meg e, halottakat támaszt fel, akkor csinálunk neki is egy sátrat. Péternek ennyire, ennyire még gyereki a hozzáállása ez, nem, nem látja még mindig, hogy igazából Jézus tulajdon, tulajdonképpen kicsoda. Természetesen. A hívő életnek is vannak bizonyos fejlődési tendenciái, amikor még gyerekhittel megyünk, amikor megtérünk, és utána jön a, a fejlődési folyamat. És, és azt gondolom, hogy Péter aztán később bejut majd arra a szintre, ahogy mondtam is, hogy már írt halála. Tehát Mózes és Illés ilyen értelemben. Egyfajta kép, arra vonatkozólag, hogy az Ószövetségben hogy is találjuk őket, de azt olvassuk később, hogy, hogy nek nem ezzel kell foglalkozni, hanem Jézussal. Nem, nem Mózesre és Illésre kell tekinteni, nem ők a tradíciójuk miatt, vagy a történetük miatt a, a nagyok, és természetesen megemlíthetjük azt is, hogy a kétféle el elmehetelnek a jelképe. Az egyik az ellagadtatás, a másik pedig ugye, amikor a, testi, a testünket, földi testünket itt hagyjuk, és Mózesnél ez történt, és eltávoznak. Tehát a kétféle elköltözésnek a képe is. Menjünk tovább. Ha akarod, készítünk itt három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fel, fényes felhő álnékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Az én szeltett fiem, akiben gyönyörkötök. Ráhallgassatok. Amikor tanítványok halották, harcra és nagy fülelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így, így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. És ez a legfontosabb üzenet számomra, hogy csak Jézust egyedül. Lehet itt Mózes, lehet itt Illés, lehetnek itt különböző személyek, karakterek. A kérdés, hogy mi bízunk-e Jézusban. És ha megfigyeljük ma a gyülekezeteknek a az összetételét és a gyülekezetekben járó embereket. Hogy bizony vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát jó lenne, ha bizonyos törvényekre odafigyelnénk, bizonyos törvényszerűségekre odafigyelnénk. Nagyon szeretném kérni azt, hogy hívő keresztény lányok téldalatti szoknyában jelenjenek meg, és fejbekötővel a fejükön. Nagyon szeretném kérni azt, hogy kerüljük a műkörmöket és a műkörmök festését. Ugye érezzük ezt a fajta törvényeskedő, mózesi hozzáállást. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy ha te nem tudsz nyelveken beszélni, akkor a hiteddel valami gond van. Ha számodra nem, nem, nem sikeres az életed, és nincsenek folyamatos áttörések, és nem pontról pontra jutsz el, és egyre magasabbra a hívő életben, akkor baj van. Ez pedig az, az, az illési vonal. Ez a erőteljes illési vonal. Kérdés az, hogy mi kire figyelünk. Kelle, kellenek -e ezek? Vagy azt mondjuk, hogy Nekem egyedül Jézusra van szükségem, és ezek a fajta defektek kellenek -e? Kellenek ezek az agymenések, hogy mi így gondoljuk, mi úgy gondoljuk. Azt mondja, hogy Jézusra tekintsetek egyedül. Senki másra, csak Jézusra. És ő majd mindenben segíteni fog. Megyünk tovább. Miközben jöttek lefelé a helyről, megparancsolta nekik Jézus, hogy senkinek se mondják el ezt a látomást, amíg fel nem támad az ember fia halottak közül. És most euh, térjünk át a 14-esre. Amikor a sokasághoz értek, oda hozzájuk egy ember térdre borult előtte, és ezt mondta, uram könyörűj, a fiam, mert koros és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, és gyakran vízbe is. Tisztázzunk valamit, képzeld el, hogy a három férfival jön le Jézus. Az a három férfi valami nagyon nagy dolgot tapasztalhatott meg. És ahogy az imént mondtam, ott van lenne az a kilenc. Te hogy éreznéd magad itt a gyülekezetbe, hogy mindig csak az a három. Mindenben ők... Diszponálnak ők azok, akik mindenben a részt vehetnek, mindenbe be vannak vonva, és te pedig csak ott másodrangú, másodrangú tanítványként csak lézengesz, mert Jézus ezzel a hárommal tölt sok időt. Nagyon kellemetlen érzés lehet. És ez a kilenc, gondold el, lent vannak a völgyben, ahol emberi problémák vannak. Ne felejtsük el, hogy Jézus már ilyenkor kettesével kiküldi a tanítványokat. És ezek a tanítványok igenis tudnak ördököket űzni, igenis tudnak gyógyítani betegeket, imádkoznak emberekért, bátorítanak embereket, és rendkívül komoly, elhívott férfiakról beszélünk. És ezen a helyen jön a apuka, és azt mondja, itt volt ez a kilenc tanítvány, elmentem hozzájuk, hogy segítsenek az én fiamon, és nem tudtak segíteni. Hát akkor jövök hozzád. Érted, amikor, amikor tehetetlenségről van szó, amikor már nem, nem tudsz mit adni. Te voltál ezen a helyen az életedbe, amikor imádkoztál így, imádkoztál úgy, és nem nem jött semmilyen válasz. Nem történt meg az, amit kértél. Mi lehet az, mi lehet az oka? Én magam is sokat gondolkodtam ezen, és bevallom őszintén, jártam ezen a helyen is, hogy nem hittem abban, amit imádkoztam. És azok a tanítványok se hittek, amikor Péterről imádkoznak, hogy szabaduljon meg a börtönből, és egyszer csak az ajtón ott áll Péter, hogy jönne be, és nem hiszik el, hogy ő az. Én magam is jártam ezen a helyen, hogy imádkoztam valamiért, de nem hittel, csak mert úgy megszoktam, vagy úgy, mert ez a dolgunk. Ez egy nagyon, nagyon veszélyes hely. Amikor ki vagy üresedve, nincs mit adni az embereknek, és nem, nem Jézus a központja. Nem Jézus az, akit meghívsz erre az alkalomra, hogy ő segítsen. Hanem, hanem már, már így teljesen üres vagy. De miért érdekes ez a dolog, Mert hogy ö, azt írja az ige, ugyan mint ilyen epilepsziája lenne ennek a fiúnak. Így dobálózik. Ez tulajdonképpen az akkori, akkori olvasat szerint ez egy démonizált, egy megszállott, fiatal fiúcska volt. Tehát nem csupán beteg volt, hanem egy megkötözött fiúcska. És azt írja a később az ige, hogy Jézus azt mondja, kis miatt bizony mondom netek, ha akkor a hitetek lenne mint a mustárnak, azt, mondanát, azt mondanátok ennek a hegynek mennyine oda, vagy oda menny, menne, és semmit sem bocsánat, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a, ez a fajta pedig nem távozik el csak imádságra és bőtölésre. Itt me, Itt megadja a választ hogy lehet, hogy ma arra arra hív el Isten, hogyha van az életedben valami nehézség, valami nagy küzdelem, és nem változott régóta, lehet, hogy minden héten bőtölnöd kéne. Lehet, hogy még erőteljesebb imára van szükséged, ima életre. Lehet, hogy erőteljesebb Jézussal való kapcsolatra van szükséged. És visszacsatolnék ehhez a három fiatal tanítványhoz, hogy a szívük az, amely szorosabbá viszi, szorosabbá teszi Jézussal való kapcsolatát. Ők azok, akik bemutatják, hogy igen, sokat hibáztunk, ügyetlenek voltunk, és amit lehetett, mindent elrontottunk. De a szívünk szándéka az az, hogy én közelebb akarok Jézushoz lenni, és sokat akarok tőle kérni, sok, sokat akarok tőle kapni. És ez a kilenc tanítvány, akik szintén rendkívül komoly és elhívott tanítványok, ők pedig most ebben a helyzetben nem tudnak mit adni. Üresek. És annál szomorúbb látvány nincsen, mint amikor egy, egy ember, amikor segítséget kérnek tőle, nem tud már mit adni. Nem tud meríteni sehonnan. és üres teljesen, és ez lehet a gyülekezetben járásnak a hiánya, lehet az ima élet hiánya, és lehet az igai olvasásnak a hiánya. Éppen a feleségem most Németországban van egy turnén, és meséli, hogy egy asszony, kiöntötte a szívét, egy idősebb asszony, és mondja, hogy körülbelül már húsz éve a házasságuk szinte nullám van, a férfi lelki és családból származik, és egyszerűen kiégett, elment a kedve mindentől, és már nem is akarnak gyülekezetbe járni, és nem is járnak gyülekezetbe. És amikor és amikor beszélsz vele, akkor látod a szemén, hogy az a fajta ragyogás, az a fajta tűz már nincs benne. Amikor ott a busznál köszöntünk el a feleségemtől, és mondja nekem az ember, hogy Á, hát ez a tíz nap milyen jó lesz, legalább egyedül leszel otthon a feleséged nélkül, ezek a legjobb idők. És tudod így ránéztem, és gondoltam azt, hogy, hogy milyen rossz lehet ide eljutni, amikor már ilyen üres a házasság, amikor már ilyen üres egy családi hívő közösség, hogy akkor jó, ha nincs ott melletted a, a másik feled. Akkor én nagyon-nagyon elszomorodtam. És igazából ez az én imám, hogy ne fogja el a feleségem számára, ne fogja el a gyerekeim számára, ne fogja el. A gyülekezetben lévő kedves tagok számára állandóan adni. De hogy tudok adni? Úgy tudok adni, hogy a fölülről folyamatosan töltegezem. Mert egyébként, ha nincs bevételi oldal, akkor nincs kiadási oldal. És ma erre hívom ki a gyülekezetet a mai napon, hogyha már nincs mit adnod, akkor, akkor kezdj el újra járni. Jézussal. Meg kell térned. Meg kell térned a bűneidből, amik elválasztanak. És ne feledjük el azt a Charles Blondont, akit az elején említettem, annak a kis fiát is azt mondta, hogy én tudom, hogy az én apukámnak a karjaiban biztonságban érezhetem magam. Tudom, hogy én Jézus karjaiban Biztonságban érezhetem magam. Tudom azt, hogy jöhetnek nehézségek. Igen, a völgyben nehézségek válnak rám. Ahol emberek vannak, ott mindig lesznek. A gyülekezetben mindig vannak nehézségek. Ezért szükséges, hogy hald Istent egy dicsőítésben, hald Istent egy imában, hald Istent az igéhóvasásod közepette. Mert ha ez így van, akkor nem szűnsz meg üresnek lenni. Akkor nem jutsz el arra pontra, hogy, hogy már nincs, nincs mit adnom. Nincs itt adnom senkinek. Isten békesség, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a szívünket és gondolatunkat a Krisztus Jézusban. Amen. Amen. Imádkozzunk. Mennyi, Atyám, köszönjük azt, hogy, hogy Te féltő szerető Isten vagy. Köszönjük azt, hogy Te karjaidba, karjaidba jó helyen lehetünk, hogy Te a tenyeletbe véstél fel minket. És kérlek, hogy, hogy ezen a napon és a jövő héten még szorosabban vegyél magadhoz, hogy halljunk tőled, erős meg minket. Kérlek Uram, hogy add, hogy hogy meg tudjuk futni azt a pályát, amelyettek jelölt el számunkra. Jézus nevében Amen. Amen.